uskatzinen da itzulo agenda hasta eskenea maiatzaren 16an 5etardietan ipuin kontalaria izango da koldo amestoieren eskutik arturo kampion euskaltegian egongo da ordu berdina ere 5etardietan ipuin kontalaria izango da Halabaanez basan titulopean Eina gorbearen eskuti, garesko Litegian es izango da. Eta azkenik e, zazpietan karriz solasa izango da, Diglosiaren purgatorio asterietik tiraka izenburupean eta kararrikirin izango da. Ostegunean, Maia Txaren Amasazpian, arratsaleko Zazpietan, Joakim Maia Kantuzek kontzertua eginen du, Sibibox Iturraman. Zazpita ardita, bakarrizketa, nik daki izen burupean, eta antzeslana, morritzon eta gartzia, kultuko antzeslana titulopean. Euskarazko umore zikloren barna, Nazarrako Antxerki Eskolan izango da. Zortxietan e, kaltalia izango da, beltxararen bikotearen eskutik, zaldiko-maldiko e, elkartean. Larunbata, maiatzaren emberetxian, euskararen eguna bidanko zen, ospatuko da. Larunbatean, maiatzaren emberetxian ere, e, azkapenak bere lehen formazio mintegian antolatzen du. Goizeko hamarretan marxismoaren gaurkautazunak krisia, kapitalismo eta imperialismo ulertzeko beharrezko tresna, titulopeko itzaldia, Joseba, Joseba Izagaren eskutik. Amapieta ardietan, Europa zaharreko resizentzia berriak, estaturik abeko nazioak eta ezkerra Europan titulopeko itzaldia. Igor, urrutiko etxe alapeko nazioarteko idazkariaren eskutik. Lagoetan, mundu arabiarra iraultza goze, altxamenduen jatorria eta ondorioak titulopeko itxaldia izango da. Txenterrekondo nazioarteko analistaren eskutik. Hau dena, altxazuko iortiak kulturgunean izango da. Eta eguerdiko amabietan, irrien lagunak kluba egongo da, elkarden dan, larra Ordubi tardietan elkartasun bertso Baskaria egongo da, Arrozadiako Zabaldiak elkartean, Zailo Alkaisa eta eneko Laskozen eskutik, Euskal Herria Euskarazek antolatuta. Eta eguna maitzeko zei tardietan, Karrikadan txan, Merkaderu Eskalean. Igandean, Maiatxaren ogeian, Zotxi eta Laurdenetan, Toloniora, Menditxangoa izango da. Mintzakide Mendia taldeaekin korralilloetan geratuko dira. Eta bukatseko garrantzitsuena sortzen jaia 2012 takoneran izango da. Anima zaitezte eta ongi pasatu.